Evrei nouă Legământul din trei avea și el poronș viitoare la slujba dumnezească și la un locaș pământesc de închinare. În adevăr s-a făcut un cort din partea dinainte numită Locul Sfânt. Era sfeșnicul, masa și pâinile pentru punerea înaintea Domnului. După părteaua a doua se afla partea cortului care se chema Locul Preasfânt. El avea un altar de aur pentru tămâie și chivotul legământului, ferăcat peste tot cu aur. În chivot era un vaz de aur cu mană, toiagul lui Aaron, care înfrogzise, și tablele legământului. Deasupra erau heruvimii slavei, care acopereau capacul ispășirii cu umbra lor. Nu este vreme să vorbim acum cu deamănându despre aceste lucruri. Și după cum au fost înlocuite astfel de lucruri, Preoții care fac slujbele intră întotdeauna în partea din tâia cortului, în partea a doua intră numai marele preot odată pe an și nu fără sânge, pe care îl aduce pentru sine însuși și pentru păcatele din neștiință ale norodului. Prin aceasta, Duhul Sfânt arată că drumul în locul preasfânt nu era încă deschis câtă vreme stă în picioare cortul din tâi. Aceasta este o asemănare pentru vremurile de acum. Când se aduc și jerfe care nu pot duce pe cel ce se închină în astfel de feluri la desăvârșirea cerută de cugetul lui. Ele sunt doar niște porunci pomuntești date ca toate cele previtoare la mâncare, băuturi și feluri tăspălături, până la o vreme de îndepărtare. Iisus Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, și a intrat odată pentru totdeauna în locul prea sfânt, nu cu sânge de țap sau de viței, ci cu însuși sângelea său, pentru că a căpătat o răscumpărare veșnică. Câci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unor vaci, stropită peste cei intinați, îi sfințește și le aduce curățirea trupului, Cu atât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă pentru pata lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Și tocmai de aceea el, mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca prin moartea lui pentru răscupărarea din abaterile făptuite sub legea din tâi,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 Și în adevăr, Moise, după ce a rostit înaintea întregului norod toate porungile legii, a luat sânge de viței și de țapi cu apă lângă stacojie și isop și a stropit ca și tot norodul. Și a zis, acesta este sângele legământului care a poruncit Dumnezeu să fie făcut cu voi. De asemenea, a stropit cu sânge cortul și toate vasele ventul slujbă. Și după lege, aproape totul este curățit cu sânge. Și fără vărsare de sânge nu este iertare. Deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri a trebuit curățite în felul acesta. Trebuie ca însă și lucrurile cerești să fie curățite cu jerfe mai bune decât aceasta. Căci Hristos n-a intrat într-un locaj de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaj de închinare, ci a intrat chiar în cer, că să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu și nu ca să se aducă de mai multe ori jertfă pe sine însuși, ca marele preot, care intră în fiecare an în locul preasfânt cu sânge care nu este al lui, fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeirea lumii, pe când acum, la sfârșitul veacurilor, s-a rătat o singură dată ca să-și teargă păcatul prin jertfa sa. Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după ce vine judecata tot așa Hristos după ce s-a adus jertfa în ziua odată ca să poarte păcatele multora se va arăta a doua oară nu numai vedea păcatului ca să aducă mântuirea celor ce l-a așteaptă